Két parányi akvarel képzeletem falán, biztonságban, mert nem öntözi sem a nevetés, sem a bánat könnye. A legelegánsabb férfi az édesapám volt. Kezének természetes meghosszabbítása a pesgős pohár. Kedvelve nézegette a felszálló buborékokat, mindenkihez szólt egy jó szót. Nagy társaság jött össze. Pazarnők mosolygó férfiak. Pinta ezt így mondja, befutott fejek és futtatott fenekek. Francsikó pedig, kérlek, ezek a nők nem ostobák. Meg lehet okosságuk a szépségük, de ez elég ahhoz, hogy a smokingos urak pórázon vinyogjanak köröttük. és erre persze Pinta csóválva a farkukat. Édesapám, mint a szivar füstje lebeget közöttük, devel nem akarom azt állítani, hogy lényegében különbözött tőlük, vagy láthatóan más lett volna, sőt még az Irónia meglehetősen egyszerű és kétes értékű távolság tartásáról sem szólhatok. de ahogy járt, váltömések és nyakékek közs és senkinek kezében nem állt úgy a peskös pohár. És akkor fogta a poharat, és a másik a bal kezével legyintett egyet a levegőben. Kóssa véletlen mozdulatnak látszhatott ez, de a zenekar tüstént elhallgatott. Talán volt egy külön emberük, aki csak az édesapámat figyelte? A keze úgy hanyatlott vissza, ahogy egy zongora futam utolsó hangjai felszivárognak a levegőbe. A csönd kedves. Kisé várakozást teli, de nem agresszívan az. A díszvendég apámra mosolyog, felkinálja magát, vagy csak kegyes, nem tudni. Nos, kedves Dezső, madám, apám hangja megnyerő, bizakadó, madám, az ön segge, mint a havasi gyopár. A rémület és felháborodás mindenkit viaszfigurává merevít. Édesapám kihajtja a peskőt, és elindul az ajtó felé. Közben mutató ujjal meg egy viaszalakot, s azok mögötte hasább fákként torlódnak egymásra. A portás elegánsan, de nem túl elegánsan, mert jó portás meghajol. Viszontlátásra, Dezső úr, a viszontlátásra! Pinta megjelent a kocsmában. Ócska kis hely volt, a padlóból durva petróleumszag áramlott, konyhából meg a pacal émeítő illata, és minden átitatva a sör pállott leheletével. Pinta egyenest a csaposhoz ment, kérdezett tőle valamit, de az tagadólag rázta a fejét. A törzs vendégek az asztaloknál ültek, s nem sokat ittak, de állandóan. Pinta madzagon maga mögött egy zongorát húzott. A zongora fekete volt, ahogy illő, kiskerekei alig hallhatóan nyikorogtak. Apádat keresed mi, de fel sem néztek a kártyából. Ez nem volt szám. Néhányukért mindjárt jönnek, másokért meg soha senki. Pinta nem sokat lacifacázott, a sarokba húzta az zongorát, és kezét a fehér billentyűkre terítette. — Aranyapám! mondta valaki kétkedően. Pinta bátorítóan ránézett. Meglebent a karja, a nyüzsgés a vállainál kezdődött, és terjed lefelé. A kezei, hozzászámítva az alsókart, akár dühös angolnák úgy tekergőztek, és mint a vaku villant az ujjak fájdalmas fehérje. – Music! – közölte Pinta a mihez tartás véget. – Aranyapám, a jesszőrt vezesd elő! Yes, sőr! Nagy lett. Még a kártyások is a zene ütemére dobálták a lapokat, nem is beszélve azokról, akiknek egyetlen dolgok a korsók volt. Csak a mosogató lány nem nevetett. A sörhabja habja apró pukkanásokkal oszlik.